Ezt az éjszakát még Zeréndvári ember él a világon, nem fogja beborítani a feledés homája. De ne titokzatoskodjunk, meséljük el sorról sorra mi történt. Miközben Kini felnyalából a sipi tanárurat és gyengéden lefektette a heverőre, a gyerekek összedugták a fejüket. – Most már el kell mondani, – mondta Domi. – Mit? – kérdezte bí, Hogy miért ébresztettük fel? – Az állatbegyűjtést. – Meg fog sértődni. – Há, Hát, nem hiszem rázta meg a fejét Dénes. Láttátok, hogy védte a parkot, pedig a park szerintem az állatokhoz képes nulla. Neked, mondta Attila. Először ki kell puhatolni, suttogta Domi. Ezt úgy szokták. Puhatolt, mondta Dénes, de szerintem nem lesz gond vele. Jó fej. A puhatolozásra már az utcán sor került. Persze, mielőtt kimentek volna Sipi bácsi házából, Dénes és Bí, felderítették a terepet, nincs elégi veszély kinizsi számára. De a park és környéke már csendes volt. Garai micu és brigádja is eltakarodott. Micu az apjához panaszkodni, a brigád meg a kocsmába, hogy elfelejtsék a megszígyenítést. A kis csapat a sárító felé sétált. Az utcák csendesek voltak. Tíz óra felé járt. Az ablakok halványan csillogtak a tévéképernyők fényétől. – Pali bácsi! – kezdte Domi a Ugye életében szó szóval az előzőben sok állattal tetszett találkozni. – Ajaj! – Sóhajtott a vitéz. <gül> – Ott volt például az a barom holubár. – Nem úgy gondoltam – vágott közbe Domi, mert Bíj már vihogott. – Igazi állatokkal. Ló, kutya, meg ilyesmi. Sokat foglalkozott, nem? – Nem sokat – vigyorodott el a vitéz. Csak egész életemben. – Tudjátok, hány van volt nekem? Hányat etettem a tenyeremből? <gül> – Vagy a kutyáim nagyvázsonyban? <gül> Úgy futottak elém, ha megjöttem a hagyáratból, hogy majd kiszakadt a szívük a boldogságtól. <gül> nem hiszem, hogy magyar Benigna tudott volna nekem úgy örülni. Na <gül> meg voltak macskáim is, <gül> de azokat nem kedveltem. Kellettek az egerek miatt, mert ahol ember van, ott ennivaló is van. Ahol ennivaló van, ott egér is van. És ahol egér van, ott macska is van, mondta Gézuka, mert megértette a logikai sort. Úgy bizony, te bölcsek, bölcsek. Aztán meg voltak madaraink is, kalitkába az asszonynak, meg galambok az udvarban. Azokkal sem voltam éppen haragvásba, de ugye a ló, meg a kutya mellett nem foglalkoztam ilyesmikkel. És mit tett volna, Pali bácsi, puhatolózott tovább Domint nagyra vaszul, ha valaki el akarta volna venni a kedves állatait. Kinizsi megállt, és oldalról gyanak volna szemügyre vette az ifjá big mátyást. az a gyerek, vagy csupán megbudjan. Tőlem. Én csak úgy gondoltam, hogy tegyük fel. Mondjuk egy nagy ember kihirdeti, hogy az állatokat összeszedik, mert. nem védik a házat, csak ugrálnak össze-vissza. Tőlem? hölrent fel ismét Kinizsi, és a két ökölbe szorított kezét a mellére nyomta. Szétverné a koponyáját annak, aki egy újjal is hozzá merészelne nyúlni az én kutyáimhoz. Aztán hirtelen Domi alá tette a tenyerét és felemelte a fiú fejét. – Miért kérded? – Mert tőlünk holnap elviszik az állatainkat, hadarta Domi. Kinizsi eleresztette a fiú állát. Pillantását lassan körbehordozta a körülötte álló gyerekek arcán. – Értem, mondta. – Tehát emiatt támasztottatok fel? – Nem, mondta Domi, de vele egyszerre kiáltott Attila is. – Igen. És mind a ketten elvörösödtek, ha a sötétben nem is látszott. – Ügyetlen banda! – csattant föl Kinizsi, és továbbindult. – Még a hazugságotokban sem tudtok megegyezni. – S ti akartatok hadvezért magatoknak? – Egy Kinizsi! A gyerekek lógó követték a fekete sereg egykori vezérét, mert ugyan mit lehet ezekre a kérdésekre válaszolni. Attila Domira villantotta a szemét. – Te aztán jó kipulható lóztad. Domi visszabámult. Beszéltél volna vele te? Mi összeszorította a száját? Talán még meg kellene mutatnom a tengeri malacomat. Biztos megesná a szíve rajta. Dénes egy kavicsot rúgdosott. Már eleve hülyeség volt azt hazudni, hogy azért élesztettük fel, mert őt szeretjük a legjobban a magyar történelemből. A hazugság hazugságot szül. Gézuka pedig az órát szívogatta. Most már teljesen fölöslegesen írtam meg a kiátvány. Ha nincs kinizsi, nincs fekete sereg, s ha nincs fekete sereg, ellenállás sincsen holnap. <sínt> a hazug kutyát hamarabb utól érik, mint a sánta embert. Vagy hogy van ez? A kis csapat a sárítóhoz ért. A volt fénye felvillant, elmerült, majd újra felvillant a hullámok között. Enyhe bűzlengedezett a parton. A kékesen habzó víz közelében a kavicsok között felfelcsillant egy-egy döglött halfehér hasa. Mi ez a kényköves bűz? Mordult fel Kinizsi. Csak csata volt, és temetetlenül hagyták a halottakat. Ha így van, jön a fekete halál, és aratni fog. Csata? legyintett Domi könnyedén, hogy eloszlassa az általa keltett előbbi zavart. A bőrgyárban a sárítóba folyik a szennyvíz, tele van krómmal, aztán ezért döglenek a halak. Bőrgyár? kérdezte Kinizsi. Szennyvíz? Hogy csinálják a bőröket, abból meg a kabátot, a táskát, magyarázta Attila. És ahogy csinálják, nagyon sok piszkos víz keletkezik, kéken habzó. Aztán a piszkos vizet beleengedik a tóba. A halak meg nem bírják. Ennyi. Ez, ez, ez olyan, magyarázta Gézuka, mint amikor Mátyás király idején jöttek a törökök, és, és és felégették a termést a mezőn. Vagy kivágták a palibácsi erdejét, mondjuk engedély nélkül. Azt a turbánosát, bódult el a vitéz, és kiengedi meg ezt a dúlást. Ugyanaz, aki az állatainkat el akarja vinni, mondta csendesen Dénes. És aki a parkot is el akarja pusztítani. Garai Nándor. Csend lett. Kinizsi font kézzel állt. Messze maga elé nézett, mint aki nyitott szemekkel álmodik, vagy visszareved a múltba. Kis idő múlva feleszmélt a gondolkodásból, és végigmérte a gyerekeket. <gül> Micsoda sereg! – Jól van, – mondta. – Ti előhívtatok a messzem útból, mert szükségetek volt rá. Nekem kötelességem minden tudásom és tehetségem szerint szolgálni a hazát. Ha harc, legyen harc. Legaraival. A gyerekekből kitört a megkönnyebbülés súhaja. Domi öklével a tenyerébe csapott. – Na ugye, én megmondtam, hogy a palibácsit kell feltámasztani, és nem a Julius Cézárt tökkel ütöttek. Ezen csak röhögni lehetett. A nagy örömben egyik sem vette észre, hogy távolabb egy fa a szürke öltönyös ismeretlen áldogál. Senki sem tudta megmondani, hogyan került az a rengeteg döglött hal másnap reggelre nándor udvarába. Sem a rendőrök, sem az önkormányzat alkalmazottai, de még Zsibora bácsi sem a bőrgyár éjjeli őre. Néhány zerindvárinak ugyan volt némi elképzelése a furcsa kerti gyümölcsökről, de őket nem kérdezték. A gondosan rendbe tartott hüvet, a kertészeti vállalat ajándék a Garai úrnak, az apró kövekből kirakott kerti útat, az építőipari szövetkezet ajándék a Garai úrnak, de még a lassan lombosodó fák vastagabb ágait is, a zeréndvárt éjesz ajándék a Garai úrnak, döglött halak borították. Amikor Garai Nándor reggel felkelt, samúgy öltönyösen, nyakkendősen, illatosan a kezében az elegáns borjúbőr diplomata táskájával kilépett az ajtón, mint egy államelnök a rezidenciájából, sóbálvánnyá merett. Pontosabban remegő lábú sóbálványa, mert ez a kerti látvány inkább hasonlított egy videóban látott horrorfilm jelenetére, mint a valóságra. Ez nem igaz, zakatolta az agya Á, ez nem igaz! Talán nem is az én kertem ez a mocsudik. – Véletlenül egy másik házból jöttem ki. Vagy nem is én gyöttem ki? Vagy nem is gyöttem ki, hanem ben vagyok és álmodok? Vagy talán ezek nem is halak? – Á, ezek virágok. Hatalmas virágok, lehullott círmai Vagy gyümölcsök? – Banán. – De akkor hol a banánfa? Így pattogtak a gondolatai össze-vissza, ahogy az embereknek szoktak, ha nem akarják elhinni, amit látnak. De végül Garai Nándor elhitte, mert akkor átüvöltött, hogy a virágcserepekben elakadt a növények lélegzete egy pillanatra. – Júli, Mitsu! – hívta a feleségét meg a fiát, és sóbálványtól szokatlan módon két tenyerébe szorította a fejét. Júli asszony, vagyis Garainé egy pillanat alatt kilibben tulipános hálóingében az emeleti verandára, és nagy örömmel összecsapta a kezét. – Mennyi hal, mennyi hal! Látod, hogy szeretnek téged az várjak fia. <gül> Pedig nincs is névnapod vagy születésnapod, és mégis telerakják a kertedet hallal! És tapsikolva újongott. Gyorsan le kell fagyasztani a nagy hűtőbe, a nagy hűtőben! – Ó, te dinnye asszony! – pecészte feleségét a polgármester. – Van neked szemet. Ezek döglött halak a sárítóból! Döglöttek! Döglöttek! Júlia asszony újongása egyetlen pillanatnyi szünet nélkül jajongásba csapottát. – Jaj nekem, jaj, jaj, elájulok, most ájulok el, ez bűntény, gyilkosok, rablók, merénylet, micu, micukám! Micukám bár az előbb az atyai felszólításra a fejére húzta a párnát, már megint mit csináltam, most az anyai szóra ugrott, mint a nikkel bolha. Csak hogy a kiáltozásra nem csak az asszony meg a fiú, hanem az utcabeliek is a kerítéshez ültek, no meg az arra járó munkába vagy a piacra siető zerént várjak. Áltak az emberek a kerítésnél, és az első csodálkozás után kacarászni kezdtek. Volt, aki csak a zsebkendőjébe, mintha éppen tüszögne. Volt, aki a másik háta mögött lesúnyva a fejét. És volt, aki csak befelé, magába, nehogy a rettenetes garai észrevegye a kár örömét. Garai Micu is erről magát egy pillanatra, hiszen a látvány igen mulatságos volt. De aztán rögtön észbe vette, hogy ez az ő kertjük és az ő megszígenítésük, Hát felülvöltött. – Összeesküvé, lázadás, forradalom! Valaki ezt megkeserüli arra, eszküslöm! Nem... A mátyás apuka is éppen felé járt. Megtorpant a díszes vaskerítés mellett. A szemöldöke felszaladt a homlokára. – Ejha, csak nem poncsfát telepítettek a kertbe! – morogta, hogy csak a körülötte állók hallják. – Ugyan, Mátyás úr! – mondta Kucserezoli, az állomásfőnök főnök szintén hangfogóval. – Nem látja, hogy ezek repülő halak? Felszálltak a sárítóból, és véletlenül ide repültek. Röhögcsélés rászkódtatta a közel álló emberek vállát. – hal csak a tengerbe van! – suttogta Zsubolj bácsi. – Ezeket éjszaka fogta a micu gyerek golyószóróval a sárítóba. Veszitták az apját. – Szibornyák Vilma Vilmanéni felkacagott, de nevetését köhögésnek álcázta. Gyorsan, mert a három garai nagy kosarakkal éppen a kezelők beszedte össze a halakat. E, itt még lelőni sem lehetne, hogy kifogni, sziszegte a kuncogástól szaggatottan Tobrák bácsi az asztalos. Szerintem a potyák ide jöttek éjszaka a lakás kérvényeikkel sorbálni, hogy még ma rájuk kerüljön a sor. Mindenki lazán a szájába gyűlte az öklét és igyekezett a szemgulyóit féken tartani, hogy ki ne ugorjanak a visszatartott röhögéstől. Akkor érkezett oda Sipeki tanár úr, útba az élelmiszer volt veli. Erős fejfájása volt az előző esti töltögetés, meg a különös álom következményeként. A halakat megpillantva azonban minden fájdalmáról megfeledkezett. – Uram, terentő! – kiáltotta. – Csoda történt! – Micsoda? – Hordult rá a polgármester. Benne van a Bibliában, hogy Jézus csodát mivel a Genezárettónál. Simónék, ki semmit nem fogtak egész éjszaka, annyi halat emeltek ki reggel, hogy szakadoznak a hálóik. No hát, ezek a halak is valahogy ide kerültek. Csoda történt. Nem csoda, rikácsolt Garai, hanem összeásküvés, küvés, De én tudom, kik a felbújtók. Villant a szeme a történelem tanára. Tudom, kik akarják romlásba taszítani Zeréndvárat, és le fogok számolni velük. Most pedig menjenek emberek a dolgok után. Nincs itt semmi látnivaló. Vagy ebben a városban mindenki mindenre ráér? Az emberek lassan vihorászva szétszéledtek. Amikor Mátyás László ellépett a kerítéstől, majdnem összeütközött hollónéval. Az asszony szeme körül nagy karika sötét lett a kialvatlanságtól. Bocsánat, mondta a férfi, és indult volna tovább, ha az asszony útját nem állja panaszom van, mondta négy csendesen. Igen? kérdezte értetlenül Mátyás, hisz alig beszéltek életükben két mondatot. Miféle panasza lehet ennek az asszonynak? Csak nem a gyerekek között támadt valami összetűzés. A kedves sógora évfél után jött haza Dénessel. Nézze, Mátyás úr, én szívesen befogadtam őt, amíg nem találnak jobb megoldást, de megkérem, beszéljen vele. Magának se lehet mindegy hiszen a maga fiai is vele kószának éjjel. Ki tudja, hol? Oh, – Ó, de asszonyom! – vigyorodott el kínnyában a férfi. – Itt valami félreértés van. – Nincs semmi félreértés. Akármilyen jó indulatú és segítőkész a Kini mint ahogy igazán férfiasan viselkedett, amikor a park megmentéséről volt szó, azt még ő sem engedheti meg magának, hogy hajnalig csavarogjon a gyerekekkel. Én megvárjam őket. – Nézze meg, el is aludtam, el fogok késni. Már indult volna, amikor a férfi bejelentése megállította. De asszonyom, dadogta Mátyás apuka, nekem nincs is sógorom, a feleségem egyedüli gyerek volt. Hollónél a férfi szemébe bámult. Micsoda? Ha nem a Mátyásék rokon az a kinizsipálnak nevezett személy, akkor kicsoda? A gyerekek azt mondták, kezdte, de már fordult is, és futva indult hazafelé. Kit érdekel most a bőrgyár, amikor lehet, hogy a gyerekek élete veszélyben forog, hiszen ez a titokzatos férfi akárki lehet? Még Zsibora bácsi kiáltozása sem állította meg, pedig az öreg megeresztette a hangját. Jön a szányvíz! Jön a szányvíz! Zaklatott szavaiból kiderült, hogy valaki a szányvíz csatorna kivezető nyílását a tópartján kövekkel torlaszolta el. A víz nem tudott kifolyni a tóba, s először elöntötte a pincét, aztán rettenetes kék habzással kibudjant az udvaron, és most az egész gyárat, vagy talán az egész várost elöntéssel fenyegeti. – Bármog! – üvöltötte Garai. – miért nem szedték el a köveket a csatornából, amikor látták, hogy jön a víz? – Ha hiszen szedtük volna mi – mondta Zsibora bácsi. – De akkor a sziklák voltak ott, hogy talán csak Darúval lehetne kiemelni. Darú meg hogyan bírhatna a tópartjára állni a Superman villant villandgarai agyába. Ő nem engedte szétverni a parkot, ő szórta ide a halakat, ő tömítette el a szennyvízcsatornát, de miért? Ki ez az ember? Ki küldte? És mit fog még csinálni? Az utolsó kérdésre hamarosan választ kapott a polgármester. Kocsijával a bőrgyárhoz igyekezve kisebb fajta tömeget vett észre az iskola kapujánál. Ám mire kiugrott a kocsiból és odasietett, az emberek már szétszélettek. A kapun egy kézzel írt, nyomtatott betűs plakát függött a következő szöveggel. Kedves zeréndvári állatbarátok! Veszély fenyegeti legkedvesebb társainkat. Halálos veszély függ a fejük felett. Ne engedjétek, hogy elvegyék tőletek az ártatlan állatokat. Ők nem tehetnek semmit. Csak ti. Ne eresszétek be lakásaitokba az állatbegyűjtőket. Ha mindenki ellenáll, ha mindenki megvédi állatait, nem tehetnek semmit. Veletek vagyunk. Ne féljetek! Ezt üzeni kinizsi pál és a fekete sereg. És kézzel még mellé írva. Garai hülye.